Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина третя. Верховний Євнух. Розділ 43. Виїхавши на невелике гірське плато, Анжеліка побачила кавалерію Молея смаділа. У світлі, яке різало очі, прекрасні коні летіли, не збиваючись у щільну масу. Здавалося, загони кавалерії в бурнусах, що майоріли за вітром, самі стали згустками світла. Коні проносилися рівниною у вихорі розпущених грив і хвостів, перелітаючи через ями, кидаючись з місця стрибати або застигаючи, як у копані, тримтячи від нетерпіння. Поруч із цією картиною буйства кольорів і джигітів ще більш жалюгідним здавався натовп пробів, покритих, потом і пилом, з нечесаними головами та бородами. Їхні рвані штани були закатані вище колін, оголюючи посічені батогами ноги. Каторжники з вуханням несли величезний чавунний котел, ніби запозичений з пекельної кухні. Взагалі цей котел, у якому можна було б зварити як курчат разом двох людей, призначався в Америці для варіння рому. Але його перехопили корсари з сале, Одного з піратських міст Марокко і подарували своєму монархові. Раби волочили його довгі чотири льє від самого Мекнеса, з жахом запитуючи себе, чи довго триватиме ця прогулянка. Їх привели до колодязя біля перехрестя доріг, де росло кілька чахлих пальм. Вісім з дровами там ясники прибули туди ж. Біля криниці на пурпуровому килимку сидів хтось у жовтому. Двоє темношкірих обмахували його. До нього зійшовшись коня і подався осман Фераджі, згинаючись у незліченних поклонах. Підійшовши ближче, він розпростерся ниць, тицнувшись у пилюку чолом. Чоловік у жовтому відповів, торкнувшись долоною чола і плеча, а потім поклавши її на голову османа Фераджі. Потім він підвівся. Встав і верховний євнух. Кожна людина поруч із ним здавалась низькорослою, той же доходив йому до самого плеча. Одягнений він був просто – у широку мантію із закатаними полікоть рукавами, що залишали руки оголеними, і в бурну з трохи темнішого кольору із капюшоном, увінчаним пучком чорного пір'я. На голові красувався досить великий тюрбан із кремового мусліну. Коли він наблизився, Анжеліка побачила молодика з обличчям темношкірого, темний колір якого на вилицях, на лобі та переніссі переходив у відтінки блискучого світлого дерева. На гарно окресленому підборідді кучерявилась коротка чорна борідка. Він радісно засміявся, коли караванщики підвели до нього сім чудових коней під сідлом, подарованих Мецомор та Марокканському султанові. Темношкірі простяглися ниць. Анжеліка схилилася до одного з євнухів товстого увальня Рафаї і прошепотіла арабською. Хто це? Очі темношкірого блиснули. Це він, мулей Ісмаїл, і додав, обертаючи білими як гатові кулі білками очей. Він сміється, а ми маємо тремтіти, адже він одягнений у жовте, колір люті. Тим часом бранці, що знемогли під непосильною ношею, молилися безладним хором. «Що робити з казаном, пане? Що робити з казаном?» Молей Ісмаїл звелів видерти його на величезне, щойно розкладене багаття. У котел кинули смолу, олію та жир, щоб розтопити їх. Наступна година пройшла у поданні алжирських дарів. Смола у казані почала уже закипати коли оглушливий шум, гуркіт барабанів, постріли та крики сповістили про наближення переможеного бунтівника. Племінник Султана був одного віку з переможцем, тобто дуже молодим. Він сидів на мулі зі зв'язаними за спиною руками. За ним на іншому мулі слідував його воєначальник Мохамед Ельгамед. І пішки йшли дружини та слуги, упіймані яничарами під час втечі. Жінки роздирали нігтями обличчя і пускали пронизливий крик. Молей Ісмаїл велів підвести свого вороного коня і схопився в сідло. Він раптом здався вищим, потужнішим у бурнусі сонячного кольору, що роздувався на вітрі, і кілька разів підняв дибки свого коня з вогненними очима. На блакитній емалі неба обличчя його набуло відтінку рідкої сталі, коли у темних місцях розпалу спалахують розчерки маленьких блискавок. Погляд його під аркадою вугільно-чорних брів став страшенно пронизливим. Потрясаючи коротким списом, він пустив коня галопом і різко зупинився за кілька кроків від скованих ворогів. Абдель-Малека зсадили з мула, і він кілька разів упав ниць. Монарх упер спис у його живіт. Нещасний князь кидав погляди на котел із киплячою смолою, на м'ясників із стесаками, і жах мучив його душу. Смерті він не боявся, але Мулей Ісмаїл прославився жорстокістю, з якою катував своїх ворогів. Племінник та дядько виховувалися в одному гаремі. У дитинстві обидва входили в одну компанію, яка наводила страх на всю округу. Ця зграя маленьких лютих вовків складалася з нащадків великих вельмож. Хто б насмілився їх обсмикнути? Найневиннішою розвагою цих молодиків було обсипати працюючих невільників християн стрілами. Одного дня обидва принци вперше вклали ногу в стремену, разом убили дротиками своїх перших левів і разом брали участь у військових вилазках з упокорення непокірних провінцій. Вони любили одне одного як брати. Аж до того дня, коли племена з півдня країни та з Атласських гір не звернулися до Абдельмалека, запевняючи, що його права на трон ґрунтовніші, ніж у сина суданської наложниці. Абдельмалек, чистокровний мавор із кабільського роду, відповів на заклик свого народу. Спочатку його шанси значно перевершували шанси дядька. Але витримка, військове чуття та влада над чужими душами сприяли перемозі Мулея і Смаїла. Абдель Малек вигукнув. Заради Аллаха, не забудь, що я твій родич. Ти, пес, сам про це забув. Згадай, ми були як брати. Я своєю рукою вбив шістьох власних братів і ще десятьох наказав зрадити смерті. То що мені берегти племінника? Заради любові до пророка, пробач мені. Монарх нічого не відповів. Знаком він наказав затягнути полоненого на візок. Два страшники влізли туди. Вони схопили праву руку, один за лікоть, другий біля плеча і поклали пензель на колоду. Султан звелів одному з м'ясників відрубати її, але Мавр завагався. Він був одним із тих, хто в душі бажав перемоги Абдельмалеку. Цей юний князь був надією племен, які прагнули заснувати династію благородного походження, подібну до альморабідів. З його смертю ці мрії розсипалися. Невідомий м'ясник Кат приховував свої почуття, хоча очі Мулея і Смаїла, мабуть, бачили його наскрізь. Він збирався піднятися на віз, але раптом зупинився і, відступивши на крок, сказав, що ніколи не відрубає руку людині такого благородного походження племіннику власного государя. Хай краще йому самому відрубають голову. Нехай буде так, вигукнув мулей Ісмаїл і, вихопивши шаблю, відтяв її точним ударом, що свідчило про багато річків вправи у цьому жорстокому ремеслі. М'ясник звалився, голова покотилася, потік крові обагровів розпечений пісок. Інший м'ясник, вибраний для страти, злякавшись жеребу свого посередника, хитаючись, поліз на воза. Поки він ліз туди, монарх змусив наблизитись дітей, дружин і родичів Абдельмалека і сказав їм, «Ідіть подивитися, як відрубають руку цьому рогоносцю, який зухвало підняв її на свого володаря, і помилуйтеся, як відрубають ногу, яка насмілилася виступити проти нього». У гаряче повітря злетіло жіноче багато виття, що заглушило крик князя, якому м'ясник відрубав кисть руки, а потім і ступню. Султан наблизився до нього і спитав. «Ну як, визнаєш мене своїм монархом? Ти що, не знав мене раніше?» Абдель-Малек не відповідав, дивлячись, як кров тече з ран. Мулей Ісмаїл почав гарцювати на місці, звернувши до небес своє обличчя від одного виду якого холоділи охоплені жахом усі, хто його бачив. Раптом він підняв списа і пронизав серцем ясника, який скоїв страту. Побачивши це, його повалений супротивник, що лежить у калюжі крові, вигукнув. Подивіться на цього сміливця, наскільки він забрав. Він убиває того, хто не кориться. І того, хто кориться. Все, що він робить, це велика марність. Аллах справедливий, Аллах великий. Мулей Ісмаїл заривів, намагаючись заглушити крик жертви. Він кричав, що привіз котел, щоб зрадник зазнав у ньому найстрашнішої страти. Але оскільки він великий і великодушний, тортурова смола послужить для порятунку. Що він вчинив так, як мав зробити ображений король. Але тепер життя чи смерть Абдельмалека в руці Аллаха. Нехай ніхто не скаже, що він убив брата свого, з яким їх пов'язують такі давні пута. Бо тепер він пізнав найбільше гори свого життя. Тепер йому здається, що сокира ката відтяла і його власну руку, його ногу. А проте Абдель-Малек був і залишився зрадником. І якби переміг, то задушив би його і Ісмаїла власними руками. Він це знає і все ж милує ворога. Султан наказав умочити у смолу руку ногу племінника, щоб вгамувати кров. Потім він наказав сурмити відбій і доручив чотирьом аль-Каїдам доставити Абдельмалека живим у Мекнес. Офіцери запитали, що робити із шейхом Мохамедом Ель-Гаметом. Султан віддав його на милість юних ловчих, темношкірих підлітків 12-15 років. Ті потягли шейха до міських мурів. Невідомо, що вони з ним робили, але коли вони повернули його наприкінці дня, він був мертвий. І в такому стані, що жоден із близьких його не визнав би. Моле Ісмаїл, що супроводжувався своїм ескортом і багатобарвним караваном османа Фераджі, прибув до Мекнесу в годину заходу сонця. То була година, коли піднімають зелені полотнища на золотих куполах мечетей, і над покрівлями лунають владні й жалібні крики Медзинів, коли місто, ніби виточене зі слонової кістки, застигає, витягнувшись на своїй скелястій опорі, розпеченій під криваво червоним небом. Чорна паща масивних бойових воріт поглинула мурашині ланцюжки воїнів, вершників, рабів і принців, віслюків і верблюдів, і залишила ночі пустельний край. Місто замкнуло у своїх стінах усі людські звуки. Проходячи під новою брамою, Анжеліка відвела очі. Великий оголений раб був прибитий за руки до стулки воріт. Його кудла та білява голова впала на груди, як у мертвого Христа.